«Яке в мене дежавю!» – прошепотіла ніжно Марла, пригадуючи ці ж самі слова з уст іншої дівчинки на останній вечірці перед від'їздом з України. «От фак, я ж пообіцяла їй тоді писати і привезти щось від океану. Фуфел я останній. Дівчинка ж хороша була, художниця і білявка». Після цієї думки Марла зловила себе на іншій. Ага, чорнявки, то вже трохи страшно. Тим часом Ксюша вклякла перед Марлою і, втиснувши її геть у шавки з екстра-рушничками і емердженсі-прокладками, заходилася розщипати Марлині джинси. Завдання це виявилося куди легшим, ніж вона того сподівалася. Широкі штани з купою кишень і купою непотребу в них моментально гупнули на підлогу туалету. Тієї ж миті у двері злостиво постукали і оголосили, що посадка близько. У Марленій голові застрягнуло нараз дві думки. Бляха-муха тут же сральник і ну от так завжди на самому інтересному місці. Ксюша, подарувавши прощальний поцілунок Марлиному Пупові, повільно підвелася. Вона здавалася спокійною і цілком нейтральною. Марлу, що почувалася геть дурнувато зі своїми згубленими штанцями, це трохи дратувало. «Шкода», – знизала плечима Ксюша. «Угу», – Марла нарешті підібрала з підлоги своє знеславлене мілітері. «Пішли?» Згодом вони вже обмінювалися телефонами і домовлялися про зустріч. Коли літак нарешті приземлився і погасли лампи на табличках із застібнутими пасами безпеки, Ксюші зателефонували. «Так, все в порядку. Добре, долетіла. Угу, як малий. Так, давай, я теж тебе люблю». «Зустрічають?» – вічливо поцікавилася Марла. Та ні, це чоловік дзвонив. Він зараз на Мальті. Ми там живемо взагалі-то. Уже на слові «Мальта» Марла похолола. Наступний кадр був уже стовідсотково соуп оперний От, хочеш подивитися на нього? Лукаво так ніби щойно кльово когось надурила, чи майже надурила, через невблаганну стюардесу за дверима підморгнула Ксюша. Тут же в телефоні з'явилася знимка того, про кого вже думала Марла. Іллі. «От тобі й на!» – вона ж присвиснула. «Що?» – кокитливо перепитала Ксюша. «Важко повірити, що я заміжня?» «А вже, прикинь, синові майже чотири роки!» «От тобі й на, братан!» «Ледве не трахнула твою дружину». А вголос до Ксюші. Окей, знайдемося якось. Папа. -па». Та не дай Боже нам знайтися. Марла почекала, доки вийдуть з літака всі до останнього пасажири. Песся всрав форева, Ева. Світ відсоткове лайно. Памілуйте батінка, зачем ісквінять уста сахарне поцелуєм безформінної тварі? казала Марлина ядуча посмішка, подарована Флюгельгорнові. Останній, маючи неособливу краси дружину, намагався знайти максимальну кількість лажі в інших жінках. Принаймні так собі пояснювала Марла його заочні, в денній формі Флюгельгорн повсякчас обіймав, цілував, милував її як рідну душу, коментарі стосовно її зовнішності. Щось на кшталт «Ой, це Марла на картинці!» Дивіться, і фігуру їй тут намалювали. Не особливо би її підшкрібало, якби не видавалося в присутності важливих для Марли людей. Іллі, наприклад. Але, на щастя, його це взагалі не займало. Хіба лише викликало посмішку правим кутиком губ. «Яка ти співачка, письменниця, журналістка!» Марлі всі ці прикладки ставали поперек горла. Всього потроху, нічого досконало. Красива жінка! «And I kissed her goodbye, said beauty must die!» Марла потріпала його русяве волосся. «Пам'ятаєш цю пісеньку?» «Ні, навіть її не знаю». «Там герой відводить героїню до ставка із дикими трояндами». І не витримавши того видовиська, що вона гарніша криваві квіти, вбиває її каменем по голові, кладе на воду і в зуби встромляє ту саму дику троянду. Красива історія. Можемо повторити? Краще Марло вбити вже тебе, ніж відпустити до Непалу. Марла ніколи не розуміла, в таких випадках жартує він чи ні. Зрештою, вона вже давно не жила бінарними опозиціями. Ну, у кожному разі це якось естетичніше, ніж приковувати наручниками до ліжка і тримати отак зо два тижні. Чомусь у таких романтичних історійках момент ходіння в туалет, судно і запах немитого тіла